Вистигала прибрати кожну порошинку, змінити постіль, рушники. Всі три, незалежно від того, користувалися ними чи ні. Вимити до сліпучого блиску крани, раковину і кохану парашечку. Та ще й наклеїти стрічку зі стерильним написом. При цьому жодна річ ніколи не те, що не зникла, а навіть не перемістилася на сантиметр. Софія з Юлькою, вражені сервісом, гадали, що це роблять якісь американські роботи. Виявилося ні, наші горківські дівчата. Одну з них їм вдалося якось уранці застати на місці злочину. Вона злякалася немов злодій поліції. «Екск'юзмі, екск'юзмі! О, дівчата, ви наші?» «Дуже прошу, не кажіть нікому, що мене бачили. Ваш сусід дуже насмітив». От я й забарилася. Будь ласка, нікому не кажіть. Пасажири не повинні бачити обслуговуючий персонал. Якщо помічник капітана дізнається, мене звільнять. Де я іще знайду таку роботу? Та не бійся. Краще скажи, що це за торбинки на дверях ванної? Дуже просто. «Сіра для брудної білизни. Дерті. Сюди складаєте те, що треба випрати. А у білу «клін» я покладу наступного ранку чисту і випрасувану. А якщо щось попрасувати треба? Ось кнопочка. Я прийду і попрасую. Софія з Юлькою перезернулися і зареготали. А вони до репи праску із собою тягли. Ой, пусти дунку в Європу. Та це було згодом. Коли проревів гудок, що попереджував пасажирів про відплиття, подруги вже підсушили волосся феном, який був умонтований в стінку душової, одягли шорти і футболки. Юлько, нас чекають великі справи. Ти бачила будь-коли привабливіших жінок. Софійко, невже це відбувається з нами? Тихо зверескнула від захвату Юлька. Вдарив духовий оркестр. Прощання слов'янки. Теплохит м'яко відійшов від причалу і нечутно набираючи хід, вийшов на середину Москви ріки. Всі пасажири з'юрмилися на палубі, милуючись містом, що пливло бабіч корабля. Москва спливала гнана течією і скоро залишилася позаду. Софія озирнулася навкруги. Пасажири переважно старенькі дідусі і бабусі, белькочучи англійською, роздивлялися краєвиди. Юлько, дивись, це якийсь плавучий будинок перестарілих. Мабуть, цей круїз благодійна акція для бідолашних стареньких. Не думаю. Чого бо це збирати з цілої Америки бабусь і вести казна куди? За англійською радіо. Софія вловила тільки «Invite Captain». На щастя, радіо подумало і повторило російською. Капітан запрошує на презентацію команди одразу виникла проблема – у що вбратися? Виявилось, що цей притулок старих і немічних жив, як увесь цивілізований світ,